RUŠATE UŽIVO RUŠENJE SVJETSKOG GIVISOVOG Rekorda Dobar dan, dobar dan Evo prije solo s drugim, pa je uzbuđenje veliko Inače kod nas je općenito sad na drugom veliko uzbuđenje, ne samo među ekipom s drugog, nego i ekipom koja nam je došla iz drugih radija, prvi program slijeme, neki su došli iz drugih gradova e, ja sam Zlata inače dio BlaBlaOne na drugom programu evo prvi put solo s vama moram priznat, kao što sam već rekla da je uzbuđenje veliko, zbog ovog postavljanja Guinnessovog rekorda velika stvar se radi da, jer želimo tako proslaviti naših 100 godina kad vam neko kaže morate govoriti 15 minuta onda vam vjerojatno muž kao meni ili prijatelji kažu <laughs> što je to tebi, 15 minuta ali onda shvatiš da moraš suvisno govoriti 15 minuta i da će ovo biti monolog a ne dijalog pa su stvari malo kompliciranije pri nego što se bacim na svoju priču jer zato sam ovdje kako bih vam ispričala nešto lijepo, moram zahvaliti slušatelju Željku, Gospodin Željko palačinke su navodno bile fenomenalne nažalost Monika se ubacila između nas i njih, tako da je sve pojela jer to koliko Monika može pojesto je to je za jednu drugu priču. Ali hvala na trudu i hvala vam što ste uz nas, ne samo u Blabloni, nego evo i danas u ovom povijesnom, povijesnom trenutku. Pitala jedna gospođa, što vi točno rušite postavljati? Mi ga postavljamo jer ovakav rekord još ne postoji u Guinnessovoj knjizi rekorda, a radi se o tome da želimo ostvariti najviše voditelja u radijskom maratonu. I uspjećemo u tome, ima nas više od 100. Tako da ćete uživati u različitim glasovima, različitim e, temama, različitoj dinamici i uzbuđenju. E, cijelova priča ovako na prvu dijelu je pa, pa opušteni smo svi, nismo opušteni, vruća nam je, uzbuđeni smo, to sam mislim ponovila već sedam puta i ne smijem prestati govoriti ni na deset sekundi jer ako bude pauza duže od deset sekundi znate da sam se ili onesvjestila ili su me diskvalificirali i iznijeli van binderdan da, sutkinja me gled, pravi se da me ne gleda, ali gleda me cijelo vrijeme sve vam se ovo ljudi moji radi pod budnim okom sudaca, odnosno sutkinja odnosno svjedokinja, koje će se kao i mi ovdje smjenjivati e sad kako stvari idu, dakle već sam objasnila našu priču mi ćemo po 15 a, minuta svi govoriti jer da je neko tu sto sati mislim i to bismo mogli možda Padaju mi na pamet neki pojedinci koji bi uspjeli <laughs> Turki ja smo čuli kako pjeva I to više puta, tako da mogao bi on Ali to bi pele, pelene, intravenoznu tekućinu I sve ostalo, pa to ćemo ostaviti Za 200. rođendan uh, Stroga pravila sam vam već spomenula Ali nisam spomenula zapravo kako je došlo do cijele ove priče Dakle, zbog naših 100 godina Odlučili smo se za ovu okruglu brojku 100 Što nam se jako sviđa Ali kad vi kažete ljudima da se radi o Guinnessovom rekordu Svi kažu da, da, znamo to Ali zapravo znate li zašto to postoji, kad se uopće mjere Ginesovi rekordi i kako je nastala cijela ta priča i otkud Gines u cijeloj toj priči. Priča počinje, kao što obično priče počinju, dečki su bili vani, bilo jedno muško druženje, u ovom slučaju bili su u lovu i kako zamišljam da to ide u lovu, krene s tim ko je brži, ko je jači, čije već, kako sve već ide i mora biti neka rasprava. Oni su nakon svih ovih pitanja došli do toga a, koja je ptica, najbrža ptica u Europi. I s obzirom na to da je bila 1951-a, da nisu mogli tražiti odgovor na internetu, nisu mogli pitati chat GPT za savjet, nisu čak ni mogli nazvati mamu i reći mama reci dečkima koja je najbrža. Um, shvatili su da nemaju gdje provjeriti informaciju i da ne znaju taj točan odgovor i sad oni su nakon nekog vremena valjda došli do tog točnog odgovora, ali gospodin, odnosno Sir Hugh Beaver, jedan od sudionika ovog lova, jedan od sudionika cijele rasprave, ali i direktor p Slučajno, došao je na ideju da se napravi Knjiga provjerenih činjenica i rekorda Koja bi sigurno bila korisna za takve rasprave A i popularna vjerojatno Pa bi pivovara mogla malo zaraditi Pa je pivovara odlučila financirati Taj projekt Ako inače, volite sudjelovati u muškim raspravama Ili volite sudjelovati u kvizovima Evo vam, sve informacije, um, 1951. godina je dakle bila, to zapamtite, podvucite, podebljajte i sad bi mogla reći sve ostalo je povijest, ali s obzirom na to da ja ovdje moram, htjeli vi to ili ne, govoriti 15 minuta ili će me diskvalificirati, onda ćemo mi lijepo u detalje, polako ispričati sve ostalo oni očito nisu imali previše birokracije. Nisu morali tražiti obrat se 7B14 stana drugom katu koji se kupuju drugom katu i to drugom gradu i to u pripodnim satima od 9 do 10 i 30. Situacija s pečatima je valjda bila povoljna, pa su zapravo cijelu tu priču relativno brzo realizirali od rasprave u lovu do objavljivanja prvog izdanja Guinnessove knjige rekorda prošle su samo četiri godine, što znači da je 1955. još jedan podatak za zabilježitu bilježnicu za kvizove izdana prva knjiga i to u Velikoj Britaniji. Vrlo brzo knjiga je postala svjetski hit i od tada izlazi svake godine s rekordima iz stvarno različitih područja, a postoje i posebna izdanja, to je inače onako zgodno za ljubitelje, recimo nogometa, imate naravno mora biti nogomet, nogometne rekorde i Imate posebnu knjigu sa sportskim rekordima, imate online samo neke rekorde, a neki se čuvaju, morate imati pretplatu da biste saznali sve. Uglavnom, jednostavnije kupiti knjigu. Um, ukupno 4000 rekorda završi u knjizi, a 40.000 ih se godišnje postavi. U svijetu je, do sad, kažu, u Guinnessu prodano više od 143 milijuna knjiga u više od 100 zemalja Ako ste dobili sad ideju i inspiraciju da uđete na te ekskluzivni popis Morate najprije sami odabrati rekord, znači morate sami smisliti Ovo je naša ideja, mi to nismo ukrali, nije nam niko savjetovao Mi smo, mislim mi, Elijana i Turki, odlučili da ćemo to raditi Prije 2 do 3 tjedna se cijela stvar pripremila i to je to ali ne možete doći sad na neki šalter i reći, e, ja bi rušio rekord, dajte mi nešto. Rekord vam mora biti vaša ideja, mora biti jasno mjerljiv, mora biti siguran i mora biti ponovljiv. Prijava se vrši na njihovoj stranici, opišete točno što želite postići i onda dobijete pravila u kojima točno jasno piše što se smije, što se ne smije, kako će se to sve odigrati, kako će se mjeriti i tko će vas nadzirati. Pozdrav s drogoj sutkinje. I kakvi su dokazi potrebni. Nakon svega toga onda ćete dobiti ono što će uskoro biti na našem zidu, a to je uokvirena potvrda diploma da smo ga postavili. E, da. Ako sve bude u redu, naravno. E, inače da znate, spominjala sam već, ako me diskvalificiraju ili odnesu ili se nešto drugo dogodi, odmah će uletit sljedeći. Dakle, mi ovdje imamo vojsku ljudi koji stoje, čekaju, e, svi su uzbuđeni, svi se pripremaju, Maja nam je sljedeća, ona već tipka, tipka, tipka, tipka, nevjerojatno koliko brzo tipka, mogla bi za to postaviti možda neki rekord. E da, e, nije da svima uspije. To je isto važno spomenuti, mnogi se prijavljuju, neki se prijavljuju iz godine u godinu sa različitim, idejama I čak im prihvate tu ideju Ali onda kad trebaju to dokazati I pokazati bam bam ba, ba, ba, baš i ne uspije Uspjela sam pronaći podatak Da se radi o desecima Tisuća prijava svake godine I da tu ima svega Možete samo misliti I kao ovaj, ovaj posao sutkinje mi se sviđa Tu se moram raspitati malo kasnije Bilo bi sjajno kad bismo mogli malo i razgovarati sa sutkinjima Ali ne može 10 sekundi, samo neko drugi Zato i svima vama koji ste nas možda željeli zvati Jer ste navikli da je ovo ipak dijaloga, ne monolog a Poruka ne smijem Jer bismo vas morali prekinuti nakon 9 sekundi Onda bi to bilo neugodno Znate kad poklopite nekom slušalicu Zakompliciraju se, zakompliciraju se odnosi a, Možda vam je cijela ova naša priča malo čudna Jer zašto bi itko želio govoriti 100 sati bez prekida na radiju Zašto me maltretiraš, zašto mi ne pustiš Ne znam, cukera ili daleku obalu Sad ti tu postavljaš svjetski Guinnessov rekord, moram vam reći da smo mi male bebe prema nekima koji su pokušali ući ili su ušli u Guinnessa sa svojim rekordima, recimo ovako, <gled> fanfare, ni to ne smijem. U knjigu je ušao čovjek koji je imao najviše majica obučenih od jednom. Ne ono četiri sloja jer je vani hladno pa da snijeg idemo skijat, nego 260 majica. Mhm, spontan je plav za gospodina Teda Hastingsa iz Kanade, logično da je iz Kanade, tamo je hladno. Na popisu je i rekord za najduže balansiranje metle na prstu, gdje se čovjek mora zapitati kakav je to bio tulum na kojim su dobili ideju za to. Um, ima i rekord za najveću kolekciju kopći i špangica za kosu. Nevjerojatno ona je ih je imala sve na jednom mjestu, inače mislim da to kao jednostavno mora biti po cijelom stanu ispod kreveta, ormara i sl. Ne, Leka Radha Krišnan iz Indije. Ima 1535 kopči i špangica na jednom mjestu i u knjizi rekorda. najbrže slaganje Rubikove kocke, to se često ruši i to mi je apsolutno nevjerojatno. Za 3 sekunde i 500 tinki uh, je srušen. Bio je zadnji 3 sekunde i 800 tinki, što mi stvarno nije jasno. Mislim, dok uzmem tu kocku ruku i vidim kojih boja ima, već je prošlo šest. I ne znam jeste li spremni za ovo ali rekord koji se često pokušava srušiti i često se i ruši je za najviše žlica zalijepljenih na lice ovdje nam je svima trebala pauza da probavimo ovo što smo čuli Abul Fazl Saber Mohtari ovo je dobro kad moraš ubiti nijeme imaju ova velika i dugačka imena iz Irana trenutno drži ovaj rekord za najviše žlica zalijepljenih na lice 88 ih je imalo znam da vas to zanima Mm, možda opet bude na nekom kvizu. je rekorda vezanih uz amatanje WC papirom. Ono što smo radili na tulumima kad smo bili mali <gled> ili možda neki nedavno. E, najviše ljudi koji istovremeno imitiraju kokoš i to ne samo glasanjem. i najvrž, najbrže razbijanje lubenice bedrom. Mislim samo tri, ali bedrom. Lubenica. Pokušajte na moru. Ako ste mislili nakon ovoga što ste čuli, da ekipa iz Ginesa prihvaća baš sve ideje, jer evo da ljudi si lijepe žlice na lice da bi srušili nečiji rekord, nije to baš tako i to je iz prilično razumljivih razloga. Naime, Guinness ne želi da se ljudi ozljede ili riskiraju svoj život samo zbog rekorda pa su ipak postavili neke granice. E, tako se recimo ne prihvaćaju izazovi u kojima se ljudi namjerno izlažu opasnim situacijama kao ni ekstremni izazovi bez jasnih sigurnosnih mjera. Odbijaju se i rekordi koji bi mogli poticati štetno ponašanje kod drugih, mm -hmm, izazovi slično. A naravno da će vas odbiti ako dođete s nekim rekordom koji se ne može točno izmjeriti, usporediti i jasno dokazati da ste vi baš vi u njemu naj. E, kažu da... Da ne možete, a šteta, ne možete doći s idejom da ste vi najcool ili najluđi ili jednostavno najbolji, tu bi se opet mogli vratiti na ono da vam mama ne može biti dokinja, ni susjeda, ni cura, ni frendica. Mm -mm. Ako priča nema jasne granice ili pravila i ako se krše neki zakoni, što posebno žalosti neke, ili ako recimo tim rekordom vrijeđete ili isključujete ljude, naravno u cijeloj priči ne možete sudjelovati. Bilo je nekih rekorda koji su postojali, koji su se mjerili, ali su ih ukinuli i to recimo zbog sigurnosti, rekord za najviše popijenog alkohola. Vjerojatno postavlja na nekom druženju ovo dova godine Možda na ovom božišnom domjenku Zete Ili na nekoj svadbi Kad je to bilo i koliko je točno bilo Ne znamo, ali ono što se priča Po Guinnessovim kularima je Da je hrvač Andre the Giant Naravno da je on the Giant Popio između 119 i 156 piva U jednoj večeri Ovisi ko priča i koliko je valjda i pripovjedač popio u tom trenutku Više se uopće ne priznaju rekordi Povezani s količinom alkohola onda jako popularan, ali isto ukinut bio rekord za najduže ostajanje budnim, ali su ga naravno ukinuli jer može opasno ugroziti zdravlje. To su mame, ove se malim bebama sigurno postavljale. Postojele su i razne verzije u kategoriji najviše pojedene hrane u kratkom vremenu. Monika, koji je opet ukinut zbog zdravlja i zbog nekih rizičnih navika koje se tako potiču. Postoje je i rekord za najuži struk koji zapravo, mislim, gospođe preminula baš ove godine al Amerikanka Katie uh, Young ili Jung uh, sa strukom od 38,1 cm uh, postigla ga je nošenjem korzeta 23 sata dnevno ne želimo ove ovaj centimetre, ovako božićno vrijeme, 308,1, postavila rekord još 1999. kad je imala 62 godine, smo sve dobro čuli, uh -huh. sa 62 godine, a, i, a, i zapravo je preminula i dalje noseći tu titulu, kao malo je se proširio struka, ali i dalje je to bilo. Plf. Ne može se više natjecati ni za najmršaviju osobu, a, ne možete se više natjecati ni u kategoriji najviše te to ili piercinga, jer kažu da su ljudi išli u krajnosti samo zbog rekorda. Što se naših hrvatskih rekorda tiče, mi tu i dalje imamo neke rekordere, neke smo imali, ali svakako ih treba spomenuti. Vitomir Maričić, naš ronioc na dah, drža je dah pod vodom 29 minuta i 3 sekunde. Nevjerojatno. Jaškovo mjestu Karlovačkoj županiji drži rekord u najdužoj liniji Štrudli jer su ih napravili 8.940 i bile su složene u liniju dugu 3 km i 136,84 m. Moramo ovih, ove centimetre spominjati. Ovo mi super. Siniša Vuco drži rekord s najduže odpjevanim tonom neke pjesme u studiju. Radi se o pjesmi Nek sam pijan, a to mu traje 59 sekundi. Na E je išao. E, probajte. Mislim, drugi iza vuce je tek 39 sekundi, tako da svaka čas. u općini vidovec na Zeljari Jadi napravljena je sarma, duga 1480 metara. Osijek je napravio najveću kutiju kokica i ta kutija u kojoj bi se moglo i živjeti jer ima 52,59 kvadrata, također je u Ginesove knjizi rekorda. Boris Milošić je borio rekord u najduljem hodanju pod vodom u jednom dahu. Prehodao je, nakon tog jednog udaha, 112 metara. Imali smo i najveći špek, odnosno slaninu od 194 kilograma pa jedan parfem u čakovcu od 616,18 litara Pula je imala onu ogromnu kravatu dugu 800 metara koja je bila mota na Polske arene. Luka Modrić na onoj nesretnoj utakmici protiv Italije u Leipzigu prošle godine ušao je u, u knjigu rekorda kao najstariji strijelac europskog prvenstva s 38 godina i 289 dana. Imamo i najmanju kovanicu na svijetu Zlatnik Hum, proizveden u hrvatskoj kovnici Novca, promjera 1,99 mm koji je težak 0,05 gra nije za nosenje, nošenje u džepu i ovom je drago silske vježbe kazališna predstava kontinuirano se izvodila pola stoljeća, prve dvije godine su to bili Mija Oremović i Pero Kvrgić a onda sve ostale godine Lela Margitić i Pero Kvrgić i tu nisu stali nakon upisa u Guinnessa, igrali su je još punih deset godina i tu je još i guranja auta najveća udaljenost prijeđena s jednim točnim goriva, najveća slika na svijetu, škotska ovčarka koja je hodala u natraške pet kilometara, mm, najveći broj poštanskih maraka s likom pande i slično i spomenuti još Krunoslava budiselića koji je rušio nekoliko Guinnessovih rekorda. Na mladosti je Moon wokom od plesa od dvanaest krugova odnosno 5,7 kilometra u samo sat vremena. Pa je recimo ispekao 700 palačinki koje je naslagao jednu na drugu toranj visok 74 cm i još je navukao na nogu i taj Um, Iz u su na jednu nogu 150 čarapa, jednu preko druge, naravno. I skinuo je čepove zvijetišće pirskih boca za 28 minuta i 11 sekundi. I zar je netko sumnjao da će moći govoriti? <laughs> Evo, vraćam se na onaj početak. Ja sam malo premašila svoje vrijeme, znam već što će mi reći moj doma. Daj ne zezaj! Imala si još nešto, imala sam još nešto, imala sam čak nešto i zapisano. Hvala vam pune ljudi što nas slušate, hvala vam što zajedno s nama rušite, odnosno postavljate ovaj Guinness of Record. Sve najbolje u novoj godini, ostanite i dalje s nama, Maja Ciglenečki koji mi se ne smije zbog pravila obraćati, neću ni ja njoj slijedi sa jednom puno ozbiljnijom temom od mene. Bok!